Bán Mór, Kárpátia sorozat, első, a kéreg népe, novella, a halál színházat színű vegyes novellás kötetből. Cservion, Budapest, 2002, ISBN, 963 Felolvasta Varjasi Gábor Bán János Írói nevei Bán Mor Kim Ranschagen Kecskemét 1968. december 2 Magyar fantasy és science fiction író Újságíró 2008-tól történelmi témájú könyveket is ír Legnépszerűbb sorozata a Hanyadi Ciklus és a Kárpátia sorozat 2020-tól az N5 csatorna igazgatója. 1968-ban született Kecskevéten. Rajz és vizuális nevelés, illetve történelem szakos diplomával rendelkezik. Újságíróként dolgozik. Első írásai, köztük a Science fiction is. A Petőfi Népe című bács Kiskon megyei napilapban jelentek meg folytatásokban, majd több részenként leközölt írását lehozták lapokban is. A hazai Science Fiction fantasy életben 2000-ben robbant be. Ekkor jelent meg a korábban megírt és csiszolgatott Nomád király ciklusa négy kötetben, ami a Science Fiction beütésű fantasy világ magyar tájokon, magyar és más Kárpát medencei népek mondani világából, történelméből táplálkozva, Kárpátia név alatt. Ugyanekkor a Cserbionnál megjelent első Science Fiction novellája Zsoldos Péter díjat kapott. A rá következő két évben még három Zsoldos díjat kapott, köztük egyet regény kategóriában az Isten hajói című művéért, így addig egyedülálló módon négyszerre vált, majd 2008-ban megkapta az ötödik Zsoldos Péter díjat is, az AKI novellájáért. Folyamatosan publikál a Serbian kiadó antológiáiban, s két indulósorozatnak is megálmodója lett. A két sorozat ugyanannak a jövőbeli elképzelt világnak két különböző korszakában játszódik. A Dark Space a Napoleoni háborúk és a gyarmotosítás korát vetíti ki az űrbe, ahol különféle nemzeti szövetségek harcolnak egymással, és egy az egész emberiséget fenyegető idegen fajjal. A sorozat két kötetre bontott nyitó regényét, a birodalmi sas, a hetedik hadúr. Bán János írta.